Qiyamətə aid olan məsələlərdən 11-ci məsələ. "İnma yakunu yawmul qiyama şəfa". Şəfaat məsələsinə toxundu şeyx. Bu şəfaət şəfə sözündən gəlir. Şəf yəni cüt. E, Vətin elə bir əksidir. Vətir təkdir, şəf isə cüt. Və Şəfaat odur ki, birinə vasitəsilik eləmək, ki ona xeyr olsun və ya ondan zərər gətsin. Şəfaat etmək bab budur ki, birinə vasitəsilik edirsən ki, ona xeyr olsun və ya ona gələn zərər dəyməsin. Şəfaat budur. Şəfaat edəndə, burada Peyğəmbər salasan şəfaati nəzərdə tutulur və ümumən şəfaat mövzusunda üç qism var, insanlar yəni üç dənə firqə var. Ən birinci firqə şəfaati şişirdi bilər, şəfaat məsələdə şişirdi bilər həddindən artıq və deyiblər ki, bəs çox adam şəfaat verə bilər və həmsinin bütlər də şəfaat verə bilər, şəfaat edicə ilə qiyamət üçün. Bunlar əsasən nəsranilərdir və müşriqlər və müsəlmanlardan da onları oxşayanlar Onlar şəfaiyyət məsələsini şişirdiblər və ikinci qism isə şəfaiyyətin bir hissəsini ispatıb bir hissəsini rədd ediblər Onlar da xəbaricilərlərin mühətəzirlərdir deyiblər ki, böyük günah sahiblərinin şəfaiyyət yoxdur inkar ediblər bu cür şəfaiyyəti Yəni necə? Çünki onların əqədəşinə görə böyük günah sahibi ölsə, tövbə eləməsə, əbədi yen cəhənnəmli idi. Və üçüncü qismdə Əl-i Sünəv acımadır, ispatlayıb Peyğəmbər sallarsan və qeydisi üçün e, peyğəmbərlərdən və sadıqlərdən və şəhidlərdən. Lakin, Qur'an-i Sünənin hüdudunda. Yəni, necə deyib Qur'an-i Sünə, kimlər olacaq və kimlər edəcək, kimlər izləcək, onu ispatlayıb ilə. Ond Necə ki, başqa məsələlərdir kimi. Və şəx deyir ki, Və sallallahu aleyhi ve sellem fil qiyamə sələsə şəfahət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün üç dənə şəfahət var qiyamət günü. Və ə, ümumiyyətlə şəfahət var, icazə verilən şəfahət var, batır şəfahət. Və batır şəfahət odur ki, hansı ki, müşriklər deyən şəfahətlər özlərindən ixtira etdiyi gök mütlər onlar şəfaət Necə Allah Subhanahu Yunus suresi 18-ci ayəsini vurur onlar barədə. Buyurur ki: "Və əbduna min dunillahi ma la yedurruhum və və yequluna ha'ulau şefaa'a'una 'inda Allah." Yunus 18. Deyək Allah təala onlar ibadat ilə Allahdan qeyrisinə, hansına ki nəselər verir, onlar da fayda. Və hələm ki Onlar, Allah Allah yanında şəfayətçilə olacaq ilə bizim üçün. Və həmçinin Zumer surəsi üçüncü ayəsində də buyurur وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لُيُقَرِّبُونَ إِلَّى اللَّهِ ذُلْفَةً Biz bunların vasitəsilə Allah'a ibadə edilirik ki, daha yaxın olaq. Bunlar Allah'a yaxındırlar, hörmətdə adamdırlar, biz ki günahkarıq. Biz bunların vasitəsilə yaxınlaşırıq ki, bunların vasitəsilə Allah'a tez yaxın olsan. Bu, müşriklərin ələq edəsidir Peyğəmbər sahasının vaxtında və ondan sonra və ondan qabaqdan. Və amma şəfaət, səhil şəfaət isə, hansı ki, ispat olunub üç dənə şərt var, yəni şəfaət etmək üçün üç dənə şərt var. Ən birinci, Allah Teala razı olmalıdır o adam ki, kim şəfaət etsək. Allah ondan razı olmalıdır. Bu, birincidir. Yəni, kim şəfaat verilməcəyə? Allah ondan razı olmalıdır. İkinci, kimə ki şəfaat olunacaq? Allah ondan da razı olmalıdır. Kimə ki şəfaat olacaq? Allah ondan da razı olmalıdır. Həmsinin üçüncü isə Allahın izni olmalıdır. Üçüncü şərt. Yəni, bunlar ikisi edən və kimə ki ediləcəyik? Üçüncü şərt nə olacaq? Yəni, izni ilə olur. Aleyhisselam. Yəni, hər şey Allahın izni ilə olacaq, qiyamət günündə şəfaiyyət də Allahın izni ilə olacaq. Necə ki, Allah pantara Bəqərə surəsində 255-də və həmçinin Nəcimdə 26-da və həmçinin Yunusda 3-də buyurur ki, şəfaiyyət ancaq onun izni ilə olacaq. Deməli, üç dənə şəhət var şəfaiyyət üçün. Allahın izni ikinci razı olmağa kim şəfaiyyət edəcək və üçüncüdə kime şəfaiyyət edəcək ondan razı olmağa. Ha? Hə? Taqara e, 255 Najm 26 Yunus 3. E, sonra mesela Najm 26 yaza bilərsiz əvvəl iki şəfaətə. Yəni Allah o adamdan razı olmalıdır. Hansı kime şəfaət olunur, ona da ondan da razı olmalıdır. Buna yaza bilərsiz 26-nı. Və həmçinin Tahə 109. Ənbiya 28 Amma belə 8 cür şəfaat var Peyğəmbər salsan 8 cür şəfaat edəcək Qiyamət günü Ən birinci Şəfaatul uzma Ona deyirlər Şəfaatul uzma Yəni Peyğəmbərin şəfaatı O da Deməli <coughs> ə, O ki, hədistə gəlir Uzun hədistə Buxari muslimdə Ebu Hureyra'dan deyir ki, cəmaat hamısı gələcək qiyamət günü bir yerdə ərasadlı yığışanda günəş yaxınlaşanda hamı gələcəklər Adımın əleyhissalama yanına və deyəcəklər ki, ey Adəm sən bəhşərin atasısan Allah səni öz əninlə yaradır və öz ruhundan səni üxürüb Öz ruhuna, yəni, xəlq etdiyi ruhdan. Və mə mə mələklərə əmr edib ki, sənə səcd etsinlə. Görmürsən, biz nə gün deyik? Adəm ə.s. deyəcək ki, Allah s.ə.v. bugün elə qəzəblənib ki, bugün kimi heç vaxt bundan çabaq da qəzəbləməyib, bundan sonra da qəzəblənməyəcək. Allah taala mənə dedi ki, ağaca yaxınlaşmam. Lakin mənə hası Mən öz nəfsim fikirləşirəm. Gedin, başqasını yalan. Və gələcəklər Nuhun yanına cəmaət. Hər asat dəhşə. Ham istəyir nəzət tapa. Və gələcəklər Nuhun Əli İslam yanına Nuh ki, sən ən birinci rəsulsan. Bu təhdit istənilirdi ki, Nuh ə, içində ən birincidir. Amma Ædəmsə, nəbidir, Adam isə nəbi idi, rəsul yox. Adam nəbi idi. Hə, və sən yer üzünə ən birinci rəsulsan. Allah Subhanahu səni şükür eden kullardan dedi ki Nuh Aleyhisselam şükür eden kullardan idi şefaat et bize Allah yanında şefaatçidir görmüsen ne günde iyi diyeceği Adem, Adem nece dedi Allah'tan kazabı kimi Allah'tan alıp büyünelik kazablanıp ben öz gövmümle hesaplaşacağım yani kendin başkasının yanına ve geleceği İbrahim Aleyhisselam yanına dicəyələr sən Allahın xalilisisən, yəni dostu yerisində. Şəfaətçi ol bizim üçün. Görmüsən nə göndəyək bu vaxt? İbrahim də adam kim deyicək Platonun qəzəmində və deyəcək ki, mən 3 dəfə yalan danışdım. 3 dəfə. Gedim Musa yanına. Bəlkə o kömək elədi. Hə. Və yanına gəlir elə deyəcələr, "Ey Musa, və sən Rəsulullahsansa, Allah Subhanahu taala səni təzərləndirdi peyğəmbərliklə" və səninlə danışdı şəfahatçı ol bizim üçün görmürsə nə gündəyi deyəcəklər Musa Aleyhisselam Adəm kimi deyəcək olaraq cavab verəcək ki Allah talan qəzəbin və deyəcək ki mən adam öldürdüm o, birini öldürmüşdə xeytəliyib sizdə qəsdə olmamışdı lakin deyil mən adam öldürmüşəm hə. gedin İsa'n yana İsa bəlkə kömə elədi və gəlcəklər İsa Allah səni danışdırdı hələn beşikdə öz ruhundan sənə fürdi şəfaətçi ol senin üçün görmürsənə gündəyi və bax adaməli salam kimi deyəcək Allah təala qəzəbindən yəni İsa və sonra e, deyəcəyəm mən öz nəfsimdən cavab verirəm gedim Muhammedə sallallahu əleyhi və salamın e, Muhammed, Muhammed sallallahu əleyhi və salam deyəcələr və gələcəyəm Muhammed sallallahu əleyhi və salam deyəcələr yox amma sallallahu əleyhi Səhrəsulullah Rasullahsan əleyhi və peyğəmbərlərin sonuncusu Allahu Təala səni keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb şəfaətçi ol bizim üçün Allah yanında. Görüm səna gündəyi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələcək ərşin altına, Allahu Subhanahu təala altına. Və səcdə edəcək Rəbbinə. Və həmd edəcək səna aləcəyi Allahu Subhanahu və Allah Subhanahu tээlizə ki qaldır başını. Nə istəsən verim və kimə çün şəfaət istəsən edim olsun, bağışlayım ona. Kimə şəfaət olacaq istəsə bağışlayacam ona. Bəbələ Peyğəmbər sallallahu sellem, Allah təalağın izni ilə şəfaət edəcək. Və lakin biz dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in şəfaəti 8 cür olacaq Ən birinci deyirlər Şefaatul Uzma. Bu ən birinci şefaatdir. Və bu da ə, deməli şefaatəcə şefaatul Uzma və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbirlərə başlayacaq ə, şefaat etməyə. Sonra ikinci şefaat peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şefaat edəcək cənnətə girənlər üçün sən sual verə bilərsən, məhvələrcə, artıq cənnətə girir, şəfaiyyətə ehtiyac var, bəli. Çünki biz dedik ki, israfıq ki, o vaxt şeyfuru çalacaq hamı ruhla gəlib-gerəcək bədənlərinə, hamı yıxşacaq ərasata, günəş yaxınlaşacaq, sonra hövz olacaq, Peyğəmbər sanasının hövzı, sonra mizan, sonra sirat. Şəfatul uzma ərasatda olacaq şefaəyətə bozma, böyük şefaəyət. Körpünü keçəndə kapı açılmıca yaxı. Kapılar elədə öləyə, açıq ədə kim istəyir, keçəcəy. Yox. Yəni orada da şefaəyətlə keçəcəyilər. Ona görə ikinci şefaəyət nedir? Peygamber sahəsəni cənnət əhlinə girməyə şefaəyət olur. Yəni yani bu şefaəyət edən buna girsin, girsin, girsin, bu böyle. Bu ikinci şefaəyəttir. Yəni körpüdən. Çünki körpüdə biz dedik ki, hələn yanacaq ilə Hələn körpüdə də imtihan olacaq bu ərasaqdan sonra ya Körpüdə imtihan olacaq, o da Kimisə qəlbində, balaca, kim qalıbsa Orada haqqsa bomulacaq, körpüdə Və çünki cənnətə girəndə biz dedik ki, təb-təmiz girəcəksən Qəlbin təb-təmiz Bu, ikinci şəfaəti Peyyəmbər s.ə.v. Həmsin üçüncü şəfaətdir, əs.v. s.ə.v. Kim cəhənnəmə düşməli idi, peyğəmbər s.ə.v şefaat olacaq olar üçün, cənnətə düşəcəklər, bunlar asirlərə aiddir, yəni müminlər və lakin ası olublar, peyğəmbər s.ə.v şefaat olacaq olar üçün, bu şefaəti xavariciləri Muhtazilə inkar ediblər, çünki Muhtazilə deyiblər, asirlər, yəni böyük ürən sahibləri şefaat olmayacaq, və lakin fikir versən, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaət olacağı olaraq. Cənnətə girməyəcəklər, lakin Rəsulun Cənnətə girəcəklər. Bu üçüncü şəfaətdir. Həmçinin dördüncü şəfaət Cənnət əhlinə şəfaət etməyə, şəfaət O da cənnət əhlində, yəni dərəcələri yüksəltmək. Məsələn, cənnətə düşünsən, vallahi ki Rəsulullah şəfaət edəcək ki, dərəcən daha da artıq olsun cənnətdə. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dördüncü növüdür cənnətə alınə şəfaət etməsi. Yəni dərəcələrin yüksəlməsi üçün. Məsələn, cənnətdə mərtəbələr var, 100 mərtəbədir. Məsələn, ikinci mərtəbədə sə 40-cı, 9-cu mərtəbəyə çıxmağa. O lifləndə olurlar, səbablandır. Sonra deməli 5-inci e, şəfaətə Rasullullah sallallahu əzəb qovluğlara şəfaət etdi. Cənnətə düşən qovluğlara ki hesabsız bir də əzabsız keçməiklərini görər. Hətta onlardan soruşulmayacaq. Şəfaət etdiyi uğurad onlardan soruşulur. Bunlar məsələn, misal çəkib biləsən 70 min nəfər hansı ki tapsız əhli işte, hesabsız atsız cənnətə gedəcələr. Onların şəfaət etməsi. Onların nə əzab olacaq, nə Hesab. Bu məsələn şəfaət 5-ci günə 6-cı növ şəfaiyyətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellemən bəzi qövmüləri şəfaiyyətdir, hansılar ki, günahla sevab birdir. Yəni, tərəzidə bir olur. Günah, bir də sevab. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellemən, şəfaiyyət edici olar üçün şəfaiyyətçilik. Şəfab olaya artıcı, cənnətə. Bunun içəci şəfaiyyətdir? Qovqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq ə 7 ə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olan möminlər üçün. Cəhənnəmə düşən möminlər üçün şəfaəti. Bəzi möminlər düşəcək cənnəmə, müsəlmanlar. Möminlər belə müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaət edəcək onlar üçün, çıxacaq elə cənnəmdən, girəcək elə cənnətə. Və həmin 8-ci peyğəmbər sallallahu əleyhi 8 O da xüsusi şəfaiyyətli müşriklər üçün. Lakin bu istisna olun. Müşrikləri şəfaiyyət yoxdur. Əmrisi Əbə Talib üçün. Əmrisi Əbə Talib üçün. Allah Ələdiyyətlələ. Lakin bu şəfaiyyət cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə salmaq üçün döyür. Yəni bu şəfaiyyəti Peyğəmbərsəniz xüsusi şəfaiyyətli bir nəfər çoxdur. Bir dənə müşriqlərdən icazı verir, əmsi üçün şəfaət eləməyən qiyamət günü, özü bu şəfaət cənnətə salmaq üçün deyil, əzabı yüngüləşdirmək üçündür, ən yüngül əzab Əbu Talib üçün olacaq, ayaqlı altı közlər yanacaq, beyni qanıyacaq, bu ən yüngül şəfaətdir, Qiyamət günü Allah s.ə.və bizə onun şəfahatından Rəsul s.ə.və nəskinəməsin inşallah və sonra ha, bu hələyə artıq qiyamət olub, ərasadda yığışır cəmaq, ərasadda ki hoz oldu mizan oldu, tərəzi hesabat oldu körpü qoyuldu və bu hələ hadisələr gəlir Yaxınıq cənnətə, cənnətin qapılarıdır. Hə. Deməli, və belə, yəni şəfaət olub, həmçinin şəfaətçilərdən peyğəmbər, başqa peyğəmbərlər də şəfaət edəcəklər, inşallah. Öz qəbrlərinə cansı ki, olan dəvətləri qəbul ediblər, biraz az olublar və s. belə bucür. Həmçinin salih insanlar da inşallah şəfaaat edəcəklər. Həmçünün şəhidlər də, şəfaaat, həmçün mələklər də düzdür. Mələklər də şəfaaatçı olacaq. Həmçün, Qur'an da və s. Cinlərə də olacaq şəfaaat. İman əhə, təbii ki, müminlərlə. Və Peyğəmbər sağlısı əmsəbə, talib, səhib odur ki, cənnəmlə Bu Peygamber salsın neçədirmiş olub? 9 dənə. 10 ne? Hı. Neçisi müsəlman, onların neçisi kafir? Hmm. Tamam. kafir. Hamız da. Yox, 6 yox. Yəni 6-cı e, görməyib. Artı ölmüşlər. Dəvət gələndə. 4-ü qalır. 2-si müsəlman oldu, 2-si kafir. Tamam müsəlmanın Həmzə ilə Abbas. Ola ki, Həmzi Abbas da nəfzəldir. E, Ola ki, kafir isə, Əbu Ləhəm nə? Əbu Talib. Əbu Ləhəm Əbu Talib. Əmələdi? Qabulləməd Bu da Allah Tanrın hikmətindən də, Əbu Talibinə üç qabulləmədir. Çünki qabulləsəkdir, bəlkə Peyyambaya öldürəcəkdir. Yəni, kafir kimi qaldı, Ona görə, hörməti var idi. Əbu Talbi görədə toxunmurdular Qureyş, Məhəmməd sallarsın ilə. Hər şey Allah tanına hükmətin olur. Bəlkə də qəbul iləsə idi, öldürədilər peyamber Çoxdan. Hamza düz deyəndi, biz deyirik, öldürəməzdilər. Çünki peyamber sallarsın ilə peyamberliyin əlinin yerini yetirməmiş, demək ki də. Ona görə, öldürmək istədilər, yoxşudlar öldürsünlər. Öldürəmədilər. Sonra burada Tüməli, şəfaəti olan məsələlərdən Qutaranından sonra Və sonra burada deyir ki Rahiməxullah Allah subhanətə ala Öz rəhmətindən axırda Cənnəmdən qövmlər çıxacaq Şəfaətsiz hətta Yəni cənnətə hətta şəfaətsizdir Girəndən olacaq bunu göstərir Allah subhanətə ala Fəziləti və rəhmətinə hə? Fikir versənin Bu rəy, bu söz göstərir ki, əməllə kifayətlənmək olmaz. Ona görə Peyğəmbər Salası hədisdə deyir ki, sizin heç biriniz əməlmizə görə cənnəti girmiyəcək Allah Ya Rasulullah, sən dedəkdə mən, Allah tanınan rəhməti ilə. Fikir verir sən, cənnəme girən qomdur, əməl eləmiyiblər. lakin Allah tanınan rəhməti ilə, fəziləti ilə giriblər cənnəmi, şey, cənnətə giriblər və Allah Subhanahu Taala bir keçmişdi artıq bir keçmişdi ki, cəhannam Allah Taala yaradıb cənnəti və cəhnnəmi də doldurmaq üçün onları. Və cənnəmi dolduracaq, dolduracaq, lakin cəhnnəm doldurmucay. Deyicək, "Ya Rəbb, ələ bu nə oldu cənnəmə girəcəyəm." O, oh, Allah Subhanahu Taala ayağını qoyacaq cənnətə. Nə, əsən Cəhənnəm yığılacaq belə, deyəcək, qatdun, qatdun, bəsdir. Və lakin, cənnət boş qalacaq. Nə qədər, oraya cənnət boş, Allah-u Teala məxluqlar yaratacaq, çalacaq cənnəti ki, dolsun. Başqa məxluqlar ələ. Yəni, axırı cənnətlə cəhənnəm dolmalıdır. İnşallah. Da belə olacaq, söhbət. Və Allah-u S.W. sonra axırda Hətta cəhənnəmdən deyəcək, bax on, kimin qəlbində biraz az heç xeyr eləməyib, xeyr eləməyənlər, çıxardın cəhənnəmini atın cənnətə, lakin yenə cənnətdə olmacaq, axırda sonra məxluq yaracaq. Yəni, e, sən təcvüb eləmələrsən, Subhanallah, necə olacaq onda? Yəni, bu nə sözdür? Yəni, heç xeyr eləməyib, lakin cənnətə girəcək. Bəli, istəsin, istəməsin də, xoşma gəlməsin də gerəcək cənnətə xeyr eləməyəndə. Ola ki, bu, sol, solda olacaq, son-axır vaxtlarda və Allah subhanətə hala bir dənə müşrikləri bağışlamacaq. Müşriklər, münafiqlər, bunlar əbədiyən cənnəvli idi. Ola ki, qeyriləri Allahın istəyə altındadır. Onlar, inşallah, gerəcək elə cənnətə. İnşallah, onlar ki, xeyr əhli olublar. Xeyr iman ehli olub, lakin xeyrənəvdlər. Onlar da gələcək inşallah axırda cənnətə. Nə gözəl məởrdi yox. Ha? Cəhil, Və ona görə Buxari, Müslim, Abu Saidin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu dedi: "Allah subhanə və deyəcək. Mələklər şəfaətli etdilər, peyğəmbərlər etdilər, möminlər etdilər. Bir də Allah subhanə və təala Və bu vaxt Allah s.ə.qə cəhənnəmdən götürəcək bir oğuc dağıtacaq cənnətə və o çıxanlar da e, el elələr olacaq ki, heç xeyr etməyiblər, heç vaxt, heç vaxt bulağa xeyr etməyib. Allah s.ə.qə bu rəhmətindən deyil, bu rəhmətinin genişliyindən. Və Allah oğucdan gəlməyil? Yəni, yox, bir oğuc götürəcək. Məcaz döv. Məcaz döv, ne cavab? Çünki gəli baxın. Allah Subhanahu bir olsun da tutacaq dünyanı bir olsun da belə. Yəni o üç ispat eləyirik özünə layiq olan. Təbii ki, oxşar nöqtə ilə. Yələr, yələr, yələr, yələr. Bu nəsraniyyənin yahudlara aid olan ki, şirk etməyiblər. Yəni ki, məsələn, İsa'nın dövründə iman ehli olub olandan, Musa'nın dövründə şirk etməyiblər. Onlar inşallah gələcək cənnətə. Quran da var. O müşahələ. Yəni, cənnətin yarısından çox lakin müsəlman ümməti oldu. Yəni, sonra, gəldi, Peyğəmbər salsanı gələndən sonra yalıblar əsarəndən girən olmayacaq. Hı. Bir dənə girən olsa, o da tövbə eləyib ki, Peyğəmbər salsanı qəbul ləsə. Ondan qabaq, ola bilər, hansıla ki sadıqlər qalıbla, şirkət etməyiblər, ola inşallah girecəklər. Sonra şeyh buyurur ki, rəxəmi Allah e, 11-ci məsələ, qiyamətə aid olan məsələlərdən وَيَبْقَ فِي الْجَنَّةِ فَضْلُونَ اَمْ مَنْ دَحَا لَهَا مِنْ اَحْلِ الدُّنْيَا Vəla ki, şeyh burada, rəhimu deyir ki, vəlakin cənnət əhlin əfzal olacaq, olar ki, dünya əhli olublar. Yəni, o adamlar ki, çünki Allah talab, yeni yaradacaq yənəm, cənnəti doldurmaq üçün. Qömlə. Ona görə, Lakin dünya əhli onlardan əfsəl olacaq cənnətdə. Dünya əhli onlardan əfsəl olacaq. Aydın da yəni, o qovum ki, yaradacaq qiyamət günü ki, cənnə, cənnəti doldursun, o qovumdən dünya əhli əfsəl olacaq cənnətdə. Çox insanlar onlar insanlar olacaq, Allah bilir, insanlar olacaq inşallah. Çünki Allah s.b. günlərlə insanları yaradıb cənnət cənnimi. Çünki biz dedik ki, heyvanları da, da düşməyəcək cənnət cənnəni. Lakin gəlib ki, heyvanlar olacaq orada. Quslar olacaq. Bəzi gəlib ki, bəzi heyvanlar girecək. Evet. Bəli. Lakin, onlar Allah tanrına rəhmət edirik. Yani, onlar insan kimi, həqqəsəb yani, e, olmacaq olaraq. Yəni, mizan, zat, onlara aiddir. Amma, belə heyvanlar isə torpaq olacaq. Yox olacaqlar. Ola ruh var mı? Ruh var. Heyvanlarda ruh var. Yaxşı. Və e, cənnət, Ümumiyyətlə, cənnət kəlməsi ərəbcə bostan demək idi. Bostan. Özdə hər bostana deyilmir cənnət. O bostan ki, ağacda özdə meyvəli ağaclarına doludur. Cənnət olur ərəbcə. Ona görə cənnətə cənnət deyiblər ki, o ağaclar o körgəsini ötdükləyəni görə. Və e, burada Cənnətin böyüyüliyi də yerlər, göylər qədərdir. E, və sonra burada şeyh buyurur ki, rəhməlullah, və asnafum mə tadammanat huddaru l-əkhirə minəl hisəbi və və, və təbii ki, savab ölçülecəyə, hər şey ölçülecəyə şeyh buyurur, yəni işar edir. Yəni, savabdan danışdı və iqabdan. İqab yəni günahlardan xətalardan. Onlar amma ölçüləcəyik. Amma savab isə artıq ölçüləcəyik. Yəni, savab biləndə bilən on artıq yazılır. Amma günah isə birə hələ birə-bir yazılır. Bu da Allah talan. Rəhmətindəndir. Allah isəbəndə heç kəsə zülm etmir. İnsanlar öz-özlərində zülm edirlər. Və cənnət, cəhənnət var indi. Çünki bəzilər, ixtilaf ilə bu məsələdə deyiblər, indi yoxdur. Deyir, çünki cəhənnəmi gətirəcəkl mələkilər və bəzilədir ki, hələm yoxdur lakin səhibudur ki, var lakin boğuşdur lakin ruhlar girib orada bəzi ruhlar Peyğəmbərlərin, şəhətlərin ruhlar oradadır amma bədən heç keç girməyib bədənlə İnşallah bədənlə giriciklə qiyamətdən sonra və qaplar da olacaq cənnətdə məsələn toxunmadıq olan qaplara Məsələn, namaz qapısı, oruc qapısı və s. Hə. Lakin, sual çıxır ortaya. Birdən sən hamısını eləmişsən? Hamısından çağırıcı ilərsən, hansından girecəksən və ya necə? Ümumiyyətlə, təbii ki, hansında çox əməl sahibi olmasan. Adam var, məsələn, hamısını eləyib, və lakin, namazda daha çox iştihad eləyib, cihad eləyib. Və ya orucda daha çox cihad eləyib. Ona görə, bu, ən çox Nə məsələ oldusa, inşallah o qapıdan da övədirdir ha, ki, hamısına çağıracağı ilə onu. Belə adamlar olacaq, elə adam var, iki qapıdan çağıracağı ilə ki, gəl. Və dan üç də nə bu. inşallah hamısına çağıracağı ilə. Ümumiyyətlə səhabələr hamısı. Yaxşı, sonra buyur, rahmehullah. و تفاصيل ذلك المذكور في الكتب السماوية منزلة في الكتب المناسبة من السماء. Amma təfsilatı, yəni cənnətdə və cəhənnəmdə o nələr, necə, nəcə, əzab, ləzzət və s. Bunlar deyil, səmavi kitablarda nazır olub, təfsilatıla şərh olunub. Şeyx burada səmavi kitablar deyəndə, yəni Tövrat, İncil, İbrahimin səhifələri, Musanın və qeyrisi. Və sonra şeyx buyurur ki, Və əsər minəl əlm ənil-ənbiyyə və peyğəmbərlərdən gələn xəbərlərdə. Və təbii ki, Peyğəmbərlərdən bizdən qabaq olan, dinimizdən qabaq olan xəbərlərə bizim münasibətimiz necə olmalıdır? Məsələn, biri sənə gətirdi xəbər Tövratdan və ya İncildən və ya Peyğəmbərlərdən hasısa və ya zaburda məsələn. Ümumiyyətlə, bizdən qabaq, dinimizdən qabaq olan əhkəmlərə münasibət belədir. Birinci, əgər bizim dinimiz onu təsdiqləsə, bizim dindən saləcəyir. Tövratda, İncildə və ya hansı Peyğəmbərlərin sözləndə gəlibsə, əgər bizim dinimiz təsdiqləsə onu, biz də rahat deyə bilərik. İkinci, əgər bizim dinimiz onu müxalif çıxsa və ya yalan saysa, onda o bizim şəriətə aid yoxdur, bizim şəriət salə bilməz. Ne üçün? Biri deyə bilək ki, o Tevratda incidə gəlib və ya Peyğəmbərlərin biri deyib, çünki bizim şəriət onun müxalif çıxıb, yalan sayıb. Məsələn, ayıqqabınla namaz qılmaq, ayıqqabınla namaz qılmaq olar, elədir. Yəni, və sahası qılub, əksinə, ayıqqabınla namaz qılmaq məsələlərinə baxanda, ayıqqabınla namaz qılmaq əfsəl çıxır hətta. Lakin, təbii ki, qaydası var, torpağa sürdüb sən hər, hərəsini 3 dəfə onunki təəmmim nə olur, onu təmizlərsən. Lakin yan hurdilərdə məsələn gerik çıxardırsan mütləx, çünki Allah s.q. quranda Musayə nə deyir? Deyir ki, çıxard ayqımları, sən pak yerdəsən. Amma bizdə isə ayqımların o diyamı olar pak yerdə. Deməli, bizim şəriyyət bu məsələdə müxalif oldu, ona görə Biri gəl deyək ki, yo, paq yerdə gəl, ayağı ilə çağı, çünki Allahutaala Quranda deyib Musa'ya, sən deyəcəyəm, bizim şəriət ona xilaf çıxdı. Bəli, məscidə də kılmaq olar, lakin indi, indiki məscidlərdə halçılarsa va, o lazım deyil. Ayıq qaba məsciddə halçılar, ayqı ilə girdik, Torpaq. Ha torpağı, torpağıla qurdular, ona görə çoxsa ayqını çıxartmadılar. Lakin məsciddən var idi, altını təmizləyibl Ə, məsələn, ikinci misal. Kehf surəsində deyir ki, qəbrə ibadat etməyənlər bu, bu dəlili çox gətirdilər. Qəbir qəbir əhliləri. Qəbrə ibadat edənlər. orada aya var, deyir ki, onlar istədilər ki, qəbir mecit tiksinlər üstündə. İstədilər. Birinci aya dəlil yoxdur, istədilər. Laakin demir tikdilər. İstədilər. İkinci laputa tikdilər. La, ki, belə fərzliyək, bizim şəriyyət müxalif çıxıb ona. Peyğəmbər salasının vəsiyyətlərindən birində, axırıncı vəsiyyətləridir. Deyir ki, Allahın ənətləsi filan kestərəm ki, onlar peyğəmbərlərin qəbirlərinin üstə Mesiyyət dikiblər. Əgər peyğəmbərinin qəbirlərinin üstə Mesiyyət dikmək olmazsa, başqasının necə, Əhməd Ağa və s. <gülüyor> onun qəbirlərinin üstə Mesiyyət dikmək olaraq, sual. Cavab. Sual çıxdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsiyyəti deyib ki, al, lənət deyib onları ki, onlar peyğəmbərlərin qəbrlərinin üstünə məci tikiblər. Əgər peyğəmbərlərin qəbr üstə məci yox olmasa, necə? Sual çıxır ortaya. Sual, cavab axtarıb. 3-cü 3-cü o şeydə ki, nə bizim şəriət təsdiqləyib, nə də inkar edir. Nə bizim şəriət təsdiqləyib, nə də inkar edir. Bunda bir susacaq. Nə deyəcək düzdür, nə də deyəcək yalandır. Nə deyəcək düz, nə də deyəcək yalan. Ona görə çoxlu xəbərlər var tarixi məsələn. Əhl-i kitabdandır da çoxsin. O, xüsusən vicdan qaba olan peyğəmbərlərdən məlumatdan azdır bizdə. Nə üçün? Çünki Quran biraz xəbər verib, hədislər də biraz xəbər verib. Çoxsa ki bu peyğəmbərlərdən danışdıqda onlar əhl-i kitabdan götürülür. Bizan qabaqçı olan dinlərin kitablarından. Biz nə ola yalan sayırıq, nə də düz sayırıq. Allah bilir. Çünki sənəd yoxdur, heç də yoxlansın və s. sonra şeyx buyurur ki, va fil ilmi l-mavruz anı an Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm min zalik axırda deyir ki, lakin miras olan elmdən, Peyğəmbər sahası elmindən kifayət edir. Kifayət qədər məlumatlar gəlir. Yəni, ondan kifayətlərini bilərsən, ehtiyac yoxdur başqa əhli kitabın kitablarına baxmağa. Yəni, Peyğəmbər sahası miras qoyduk. Peyğəmbər sahası mirası nədir? Elm. Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mal, sədəqət, dinar, dinar qoymaz. Ona görə Fatıma radiyallahu anhə, Gələndə ki, Əbubəkirin yanı ki, atamı mirasını verir, deyir ki, ya Fatıma, Peyğəmbər dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbərlə miras qoymur, Peyğəmbərlə mirası elmdir. Qala ki, sonra verir ha, ona, Fatımaya çoxluğun malı verir, hətlə mirasından da çox, Peyğəmbər salsam, mirası yox hədəsdən, yəni az idi mirası, qala mirası qoymur, çünki deyir ki, Peyğəmbər salsam, Peyğəmbərlə miras qoymur, nə qoyur? Sədəqədir. Davud aleyhisselam da. o ayədə deyir ki, və var Davud da Süleyman və ya, və var isə Davud da Süleyman. Davud aleyhisselam Süleymana miras qoydu, yəni elm. Mal yox. Çünki Davudun başqa oğlanları da var idi. Affey. Əgər miras olsaydı, oğlanlar arasında bölməli idi. Yox, xüsusiləşdirdi, ancaq Süleymana miras qoydu. Aydın oldu ki, elmdir. Elm Peyğəmbərlik. Və həmçinin Zəkəriyyə ə.səlam miras qoyanda Zəkəriyyə ə.səlam dua elədi ki, ya rabbi, mənə bir övlad ver ki, mənim varisim olsun. Qorxuram öz əqrəbəmdən. Bəzilə deyirlər ki, burada 100% mirasdır, malldır. Çünki, çünki deyir ki, a.səlam, qorxuram. Öz əqrəbəmdən. Bu dəlildir, lakin cavab ki, yox. Qorxurdu mala görə yox, peyğəmbər mala görə qorxmaz. Qorxurdu ki, bu dəvəti aparan olmayacaq onun əslindən. Ona görə deyirdi ki, ya Rab, övlad ver ki, bu mirası davar etsin, yəni mirasın mirasının, mirasın mirasının. Aynındır. Peyğəmbərlər mal düşkün olmuyor, baxın. Ki, hətta Allah, peyəmbər dua eləsin ki, bəs narahat qalsın mən, malımla, ki, ya Rab, bir də övlad ver, malımı miras qalsın. Allah subhanət hələ ona övlad mala görə vermədi, ki, peyğəmbərliyin davam iləsə, ona görə verdi. Ona görə peyəmbərlər miras qoymur. Və elmdə, peyğəmbər mirasımız da, mirası elmdir. Ona görə peyəmbər salsın, deyir ki, alimlər, peyəmbər varistəridir. Və kim peyəmbər mirasına götürsə, Gözəl faydan, nəzətif faydan götürmüş olub. Və elm Peyğəmbən mirasıdır. İnşallah bu elm kimi öyrənir, Rəsul sağsan varistəri demək olar ona. Və lakin, e, burada Şeyh Rəhimullah qutarır bu şeyin sözümü. Axırda şeyh buyurur ki, kim axtarsa tapar. Yəni, Quran sünnədə məlumatda kim axtarsa, çalışsa, tapar fəqəd axtarmaq lazım, tələb eləmək lazım deyilmək. Və, və burada bir dənə məsələ Şeyx Hüseymin qeyd edir. Zəif hədisi dəlil gətirmiyə olar. Çünki siz bilirsiniz ki, hədistə var səhif, var həsən, var zəif, var mövlu, uydurma. İndi sual çıxır ortaya. Uydurma gətirmək olmaz. Çək yoxdur, uydurma, olduğunu gətirmək olmaz. Ola ki, sual çıxır, zəif hədisi Şahid kimi gətirmək olar, cavab gətirmək olar. Balaki şərtləri var. Zəyif hədisi dəlil gətirmək istisna şərtləri var. Ən birinci şərti zəyif hədisi əgər dəlil gətirsənsə, gərək zəyifliyi şiddətli olmasın. Çünki zəyifliyin də növləri var, bir çox növü var. Elə növ var ki, heç danışma olmaz. Məsələn, gəlir ki, ravi yalançı, utdardı. Bu zəyifdir olar ki, dəhşətli zəyifdir. Var, hərdən çaşırdı. Bu da zəyifdir. Bunu şahid kimi gətirməyələr, lakin bir şərt nə zəif hədisi? Zəiflik nə olmalıdır? Xəfif olmalıdır, az olmalıdır zəiflik, çox şiddətli zəif olmamalıdır. İkinci, o zəif hədisi ki sən gətirir, başqa bir səyyədis olmalıdır ona şahid. Başqa bir səyyədis olmalıdır o barədə, başqa bir səyyədis olmalıdır, bu da ikinci şərtidir. Həmsinin üçüncü şəhid zəif hədisi gətirəndə o ehtiqatda olmalısan olma sanki bunu Peyğəmbər səhəsindən 100% deməyib. Yəni zəif hədisi gətirəndə elə gə, o ehtiqatla deməlisən ki, bu hədisi zəif hədisi ki, 100% bunu Peyğəmbər səhəsindən deməyib. Tərəddüdür, yəni deyə bilər, deyə bilər, budur. Yəni gətirəsən ki, yox, Peyğəmbər səhəsindən belə deyib zəif hədisi və cəzmi ki, Peyğəmbər səhəsindən deyib bunu düzgünd Amma demək, zəif hədisin forması, belə demək ki, demək ki, Peyğəmbər salsın deyib. Deyilən ki, rivayet olunur Peyğəmbər sallallahu sələmlə zəif hədisi deyəndə və ya deyirlər Peyğəmbər sallallahu sələm, belə zəif hədisi gətirəndə demək olmaz Peyğəmbər salsın, belə deyirlər. Yəni, zəif hədisi əslə ehtiyac yoxdur. E, o da səyə hədis var ki, zəif hədisi ehtiyac yoxdur. Lakin, birdən biri gətirsə, Birdən biri gətirsə budur. Aleykum sonra Aleykum salam. Vasılə şeyx buyurdu ki, qədərə iman. Ola ki, biz keşdi indi axirəti qutardıq. Alhamdulillah. İndi şeyx başlayır qədər mövzusuna. Yəni imanın altı şərtinə toxunur da Allah ilə mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qiyamət gününə, toxundu qədərin xeyrinə və şərrinə. İndi şeyx qədərdən danışacaq. İnşallah bu qalsın, gələn dərsdə. Amma lakin burada bir dənə suallar var, bir-iki dənə. Nədir? Sual necədir? Latıncadır, necə? Oxu sualı. Həndəsəyə görə cənnətə düşən 120. Səq, səq olacaq. Hə. 80. Və şəhid to. 80. Və nə ki? 80. 80-i müsəlmanlardır. Sonra. Sonra təqvam. Hə. Sonra 40-ı digər ümmətlərdir. Ümmətlər hə, hə, sual, hə, Yə sual elək ki, gəlib bəli, hədisdə gəlib ki, cənnət 120 səhv olacaq cəmaat, o qədər, sayı. Həşdadı bizim ümmətədir, ümmət üçün deyil, 40-ı isə bizdən qabaqkilər üçün. Sonra ikinci sual? Səhiddir ki, səhiddir hə. Həşdad uzunluğu, bu neçə adam tutacaq? Amma səhidin uzunluğu Allah bilir. Bu, yetmiş minnətlərlə nət çözdür nə nə tələb. Əlaqəsi var. 75 min 70 min nəfər məna görə ayrıcadır. Yəni 80 səf 70 nəfər toxaq və ya daha. Yox, yox, daha artıq. Odmaydı ölə 80 səf 70 min nəfər olacaq. Yo. 70 nəfər bəlkə 10-un bir damçısı olacaq. Aydındır? Ki kümsəlmən ümmətində milyardlardır. 70 min nədir? Ola bilsin bir dənə səfin bir damçısı olsun. Nöqtəsi.